د دې تمګور چې د سبا سخري الله هر انسان هغه د پیدایښت نمخ کې د لارې رزق لیکل لري او الله ربلت ورکېم علا چې انسان سو کې وعده کوي نصیبونه دوشی نو الله ربلت ول رزق فراخه کې وان که اول ایامه منکم او نکاو کتاسو تاسو دیواد کلو ستاسو تام او صالحین من عبادکم وای بیا خو دغه چې کوم ازاد دي د هغې نه پس چې کمم غلامان دي غوی ودونو و کوي بیا په غلامانو کې داسې دي چې هغوی تا هد کتابت وړی ما آزاد که دومره دومره پیسې ب کم نو دهغوی په باره کې اللهه بلت فرماي چاغوی ازاد کوي او غوی سره احسانو کوي واللهنه یتهغون کتابهې مع مالکه مانو کوم در دیر شما کې فرماي او هغه کسان چې طلب کوي تاسو نه په پیښو باندې ځان آزادول نفکاتبهم تاسو او بل سره مکاتبه توکي کچر تاسو ته پتوي چې مومند مسلمان دین آزاد ک و هم حکم هم حکم داوی چې با دي داسې معاشره کې داسې عناصر وي کې انسان ډېر ځان بچي خو آغوی پا خپل دا سی فیضا پیدا کری وی چاگه نا بچکی دل گران وی نو جوانان پاگا معاشره کې ولی وقت نشی تی ځکه زک دا آغوی پا کورو نو با دا بہای د والاڑے د دا دغه و دا, دا رسمو د بدکارو بد بدچلن و خلق و پا کورو نو با جنڈے والاڑے وی نو آغوی پا خپل زنانا بے مجبورکو لے پا دیبانے چمگل پیسے گٹوی د الله رب العالمین د آیات کې آخر کې فرمایي ولا تکرهو فتياتکم علالبغاء او زور مکه تاسو په خپلو وین زبانه د زنا چې ته په زور هغه مجبور کی او ته شابه پیسې ګټه ان اردنا تحسنام کچې هغه دا اراده ای ځان پاکی او ته آزاد انسان ځان ته غیرتی او بیان پاغي بنے خپل د دنیا د مقصد د پار ځنی کارونه کې نداو آداب الله ذکر کی چه دیسا رستا معاشرہ صفا کیجی او دم معاشره نا فساد ختمیجی الله را بلجد د صورت په اول کیوئی صورتن انزلناها و فرزناها صورتن حاضی خبر د مبتدا محضو پے دایو ازی مشان صورت دے انزلناها چمانا زلکرد دے دیل رام یا سورت یو ټوکل دا د قران او اوچت مضمون والا انزلناها الله و ایمه نازل کړي د دیل رام وفرضناها الله ایمه فرض کړي په دی عمل یا فرضناها قدرها قد اما پاندز کړي یا فرضناها ما نقطعنا احکامها مڠاذ دي احکام او اجدا اجدا ذکر کړي دي يا لازم کړي دي وا انزلنا في ايات مبينات اونه ځل کړي دي مڠ پته صورت کې اوا احکام صفا صفا واضحو لعلكم تذكرون در پا راچتا سو پندو نصيحت والين الزانيته والزاني فجلدوا كل واحد اولنِ حُکُم بدکارا زنانا بدکار سلے فجردو کل واحد منهم آمیات جلدہ وحی تا د دردوالو نسلسل دورین ولا تاخوزکم بهما رافتن فی دین اللہ او ادن نسی تا صلرا پر دردوالو بانی فی دین اللہ فی اجرای قانون اللہ فی دین اللہ فی طاعت اللہ امر دیوی و دیننی سی تاسو درا پر دراو باندې ترس پجاری کوله د قانون د الله کی ان کنتم تو منو نا بالله والیوم الاخرین کچره تاسو ایمان لرهی په الله پر د اخرت باندې والیشاده عذا طَائِفَةٌ همما مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ منډل او په کار ده چې حزییر دی شي سزاره د دواړ ته یو ل د ممنانو سزا چېوررکې ممنان به راغون کې بر سره عام به سزا وړلی کی زناکار از مخکې کوله دا اوی ازځیتتو حالانکې مخ چې غله ګروغله ګرځکررکې هلته سوی ساه قو او ساقطو غلاګر سړی غلاګر خزاد د ویلاسو نه کټګی هله مذکر مخکی کی او د زن ته مؤنس مخکی دا ولی باز و کی کی دا و چې ذکر کړي چې ماده د شهوت هغه په زانې کې سیواوی نو دا دا مخکی کړه او ماده د غلا چې کېند د قوت او د زلوده مضبوطیان کې دا سړو کې زیاتې ای نزه کې الته سارخ ذکر کړه دا خو سیدا چغلا چې کیږي نذرورتیا نه کیږي د هرس نه کیږي لکه څنګه چې انتحان پکاو دوه کسان را لې وي دغلا کړه بل وي د کړه قاضي سه په رضوال او درو یا را وېږي دوست پنيو کوزیر واغست لډا کوي دا سه په ورويشتا نو هغه زړ ټوپله بل په ځای باندې غسيولاړو یعکم چولال دغه غل له پر دې کورته چې اوړي په پر دې دی دیوال چې اوړي نزل لی لوی کنه خلکوی د زمریز له والا ورک زمرې بسس لی زله خو د گیدړی کس پی کوسی ډکوی مالک ټوپک پلاس نه سورا شستا بونه دلانی تاییږي چرګار اور دی واس او چته کېوزی زمرې د انسان خو له نشی راتله نزل خو د غلاګر وی او یاد ساتي ور غلاسن تاسو باندې دادر شیخ غلاګر غلاګر له زمریز له هر کانه گیدړ سره ولیکن چې کله سړی بيدار وی ان شاء الله تعالی نشه راتله غل نشه نږدې کېدره د اصل خلکو افاقوره کړي دا غل دی غل غل دی غل به او خلکو باندې گراني دا غل دی او زکه غلا کوي د انسان د لوګینم ورکیه عادت کې ځان مرګ لورکې لوګي و تیرې کې خپرا غلم له نشټرې ها چې کیسه سوچه منصوبی سودی وی چې زنه خلک کی نور غلډ اکوان دلته کې نشته لري اج غل را ل نبیه پاکټم کی بیماری مکووی یوځے کې پوه شوې نټول کله بیا محصور کئ یو طرف نه بل طرف نه تاو شي چې کله پور محصور وی چې دا اگې نه سہارا پوري او دا غزن خواځې مو آیا خاص نوم چې کم دې غزان له مقرر کئ چې اگ نوم داسته بزوخه ما ګور دا له دغه یو طریقې ګورې خام ځنګیدلوم یو طریقوي دا غي خپل قانون وی غلطه باندې رالې وې سښو نیسې ته په داغه څنګه باندې مې راغله مخ کې چې کم ملګری خوراکي وي وي ټکي زکړي کاغه ټکي د ته چا اوه یو خوغه غلط نه دی او چې چاره ته چاره ته اوه یو خوغه غل نه دی او چې چا انه وې دقه غللې کله کله داسې و خلق په مخه شي غلط اموسې شي کوم طرف ته راځي داسې راځي حکم نو دې کې چاره ته کې ګله محصور کاه غزه نتاوشي او دا له جنو خیر دی په پلان کې راغله اول غلره اتلې نشي او چراله اصول په خپل دوو روپو باندې چې مرشینو شهیدي اثر په بیا مو کوا په خپل عزت نبی عليه السلام فرمای من قتلت دون عرضه و مالی فهو شهیدو په خپل عزت او په خپل مال کې مرشینو ته شهیدي غله ولې اگر د سکول شيغه دا اوس په دې هغه باندې نه کوي سرور سر استا کوڑ تا راولی استا بیزتی کی سر ولخور کا ددا سے غلبہ نبی اثرم کوا نو خبر مدا کول ٹھیک دا چوی پدی کی سراس ول ورتی اوی خو گره اوس بن نی جوړو مردکی پی اثر کی تخ بندی نی پخا خل کی تخ بندی چولے پد مردکی اثر نہ کی تخ بندی بخود خبر سی شیو نو دا جدا دروغ جڑ که کہ تخ بندیانے کیدل نبی اسلام پر صحابو تخ بندیانے ولی نکولی دورو م بیاسر نکولې نه زوب بیاسر نکولې جنگی دلیوا پلان کې سره تیغ بندی دا دای جدا مسله جوړه کړي وا نو سارق آغاز کم مخې کړي خدا وجه تقدیم د زانې په جانب باندې کثرت شهوت دا خبره کچر کچرته خبره داسې وین بیا بیا وي خزلہ د ډیرو خوندانو حکم می هران دا نه دا یو سړی سلو روپور نکاو نکولې شي وین دي ساتل شي خو ته دای اجازه یہ خدای اعتراض کو چې دا سوجر سره سلو رو دونه کولې شي او خدای چې دا هغه خواندان ګندشي کولې اقازی سے بته بس اللہ نہ وینه نو وجسرا وجدارو بالپراو یو کڼډور راالو پای کې پیوځه نه یو ګلاس نه پي واچول بلنه واچول بلنه واچول پیداوس جدا کا دا ویداسون جدا کم دا خدای په دینو هي مختلف لوخو ګلاسونو په دې ځته جدا کا او دا خو نه جدا کیږي نو چې یو خدای دا کې پلاس خواندانی اسباع ماشین پیداشیو بو زمارے بل بو زمارے بل بو زمارے جدا کولیشی نچب شولا نو وجد تقدیم دا زانی پا زانی دا ده زانی په زانی باندې دان نه چ کثرت شهوت ده ځکه الله ربونه د سړی ته اجازهت ورکړي خزه ته کثرت او زواج او د کثرت ازواج اجازت نه ورکړي خو وجدار چې اکثر دعوت چې کم وی اسباب د زنا چې وی لر زرانالو طرف نه او حاج زن نه زن بچکی نو سره اسم نشي کولې د داوود علیہ سلام په دور کې یو حسینه جمیره زنانا و د ماشرانو غټانو باغیانو باغیان او غور پسې لګیدل هغه پاک دامه نه زنانا هغه په ډیر واسوکو هغه خبر نن مناله دیرالل د داوود علیہ السلام په دربار کې راپور ټولی کو غرا شي داوس مونږ کو سر راپور ټولی کو وی جیرا فلانه کیس زنانه دا اول دې خوانشته دي او العیاذ بالله دا سپیسر عبادت کاری کوي هغه یو کس را لوي زه غوايو کوم جی لا اله الا الله محمد رسول الله بل را لې هغه زه غوايه کوم بل را لې څلور غواهان پیښو داوود علیه السلام یې ورشي راولې راجم کوي alanine ke هغه زنانه پاک دامن نه سلیمان علیہ السلام را, را له و سم مساله ده مساله داسه ده حیران شې دا څنګه آیا ګواه راوښتې دې قراش ویตาล دلیل لا وی آو په خپل اسکورګوي آو و کمزې کې دا کور په کمزې کې پلان کې غوټ کې و څنګه رنگو د سپې و تور هغه ته تځه یوسټایم پلان کې ټایم بلته تاشه وته لیدلې و آو کم دیگه هغه بلځه خود څنګهس پہ بلځه او بل رنګ و خدا سر ټمو ټمی بل و بل را سلو را مخ کې نه فیصله پورو نه غړې کنا قاضی لم الله عقل او هوش ور نو هغه ته بیا دوری اونې ولې او اتیا اتیا دوری میرا تو احمد هغه ځان بچ کل زنان ځان بچ کئ نو کسرې ډېر و سکی خو آغا پا زنا نشی مجبوره کوله. اکثر دعوت چه کموی اصباب دا زنا چه وی. د ده ده. معنیساتو طرف نیزه که زانیه قرآن مخی کرده ده. از و زانی فجلدو کلا واحد من همان. او بیا آغا کتاب کی پرو وضاحت منکرده ده انسان جون. پاک دامنې پیغلی. پاک دامن زوانان. دو دا امر رضی اللہ تا هدو رو. یا سنه نیک زوانو هر سهر جمعکی بحاضرو طولو منزونو سراب باقی دا یو سهر چده جمع کې لگ سات تیریگی و مر رضی اللہ تاہیو خوا بلخوا گوری کسانو نیولی ده دی و سکونه دی و پدر پسار باندی دی و غریبی راوست ده و مر رضی اللہ تاہیو چوکتلو یا اللہ ما لا تسو فیه زنی اللہ هم احسین فیه زنی اللہ زمان گمان خوا پدر باند یه رای واسطه وی سم اصلا ده وی گرده پلانه که کور تا اوختی و دشپی. وی خام، زانتی ایسی چل شویه ده. اغوی جی ارپا اللہ قسم خود خونه مخبر. موز لر آروانو ما یو بوده و ما تیوی چه یرک. ای زوانا، اللہ نا یری گیده اللہ را بلی زد در رزاسو. لگونی خزمت دیما، ایسا خزمت دیولینا وی زکم زوری ما بوده ما و دی بیزین را را لکپی راولوشا. او دا اما چې زه مستاسیم لګونه وخت درې زرغونه بردی غریب بوډای خبره به ومنم چې څنګه د ننکلم ما په سی وربانکو او دا غ زنانه وا چې زمانه د زنا مطالبه کول بل زرانه کور کې ناستو چاګې ډېر اصرار وکم او انکار کا چې کړې کړې راشي منکر سره راوخته دي نو خلک راو په ما را باندې کړل ایت هغه زنانه پیژنې و نه وکټولي بوډای ګان راولم او به پیژنې یې شایچې وی دا را کلی محلی بډایغان راغونډکلې یو یو په ښکول چې کړه را لوي چې دک بډای و اغه باري دورو چتا کړه لتره کو چې تا کړه وی وای بډای اغه ماته بس دا ویلیو دومره پیسې بازار کوم دا چل مزه کړه عمر رضی الله تعالی ربوله شکریا ادا کړلہ جل الحمدللہ په دیو مت شبیح یوسف پیدا کړی دي جل الله ربوله زت کې سره د دومره حالاتو نбяم حیا او پرده او او دا وخت تاریخ دام ذکر کړی دي چیکل اب بادشاہ دی بادشا دیو انسان بادشاہ وقت راغلی د نن زمانی غریبانان نوي ما غریبانو کې ډېر کم به غیرتي مالدارو کې ډېر زیات دي د خپل عهدی او طولو د پارا او مرتبی بیا مونږونو د پارا خپل خزې ګورې بادشاہانو ته تو مشرانو توړان دي کوي غریبانو خپل ځان لا مرتبه چتای چیکلا باچا برحت له د یو خپل دراییت یو کس خزه ولیدله وینځنه تاسو کې دا سود ده په افلان کې ویره زه خو په دا بسنګ حاصلېږي اخر هغه ته چل جوړ کوي دا خد دوا له افلان کې په تبا افلان کې ملک تبرخات یو او سبا ازي یا مخام نه با نن ځان اورا سوا ایست دې سوچ کولې چې راز چې پوسره انګه مخهړ دې او شپه به تیر کوم سربازما سهار سحارده وختي شپې په او اخره حصہ کې روان شوی دی جګه څنګه روان شوی دی قدرت کار ده او دغه نه د لاندې خط پاتې شوی دی او چې سم ځل کړي بادشاه په استورن ډاغلي دی دروازه ټکولې راځنې دروازه کوله او کړي را او ته هیڅو کوم بادشاه تاسو مل ملې هغه بیس زېر دا کړې بد ځان سره ویږي دا خو څو بیا وته بادشاه او بادشاه ته شي آغا چکلا ناس ده او پهارکات و سکناتو بانده زنانه پویشه ده ناغا توی بادشای چکلا ده عربی و ددریش رونه وت تویلیو چکلا سپی او شرمخ یو شیع طعام جوتکی یو او اوبو جوتکی نزمری ده آغوی جوتن نپوری ده تسنگ بادشای چستا ده اخپل رعیت ده یو سپی او ده یو شرمخ چستا رعیت چم را کمزوری دی؟ داغه جټی په دې طراخه لې شرم نه درځي یو سو خبر او توکل له بچا سره خت کو روان شو خپل منډه کې دنه پړنه پاتې شولا خووند چراله هغه نه خط پاتې شي او کو رالی چې ګوري د بچا پړنه پرته وا هران شو چې دا سدي او په حقیقت پوه شو چې بچا زله لامل مقصد دا و کولی شو لشو بادله ناخواسته بیا روان شو خپل سفر وای چې واپس را نو بچا او لړې تخفي تخائف فرقل خدا سړی رې د ډېر زیات خزر ته ویلي بلار کر نه دي او بلار کر سكوم وېر مطلب دار بچا ما ته ډېر گیا که ثانات کړې دي تخفي تخائف رکړي دي بلار مرتب دغه جامع پیزارو نه سامانونه اوخه هغه متیکته دراسي ول عين لړ وشم چې ډېره پاره توای خزر له ارس او لړ بلار کرے موتللا او دې تیراله اپتا تیرا شولا شلوہ دی تیری شی میاش تیرا شولا دیڑو تا پوسنکی رونہ حیران شو پلار حیران دس مسئلہ دا رال دته یاقو دا او چې په دیبانې دیبانستا سا شکر آگلے ری سو وجہ دا مونگ تا ہوایا اگر اسم نشتا نو آخر وجہ بسوی وجم نشتا اسم نشتا راغلی قاضی تے رپورٹ پیش کرلے چې مونگ جیو فیصله دا این فیصله صدا قاضی با در په پا خواه که ناستو. با ناس دی خواه ناس بادشای دی خواه بادشای دی خواه با قاضی ناستو فیصله با کیده لی. دادوالا مغلی دی خواه بادشای ناسته بادشای ناسته دو تیستا سو دعوه را. ری جز منگ دعوه داره چه دا دی سری لی منگ یو باغ ور کردو. روغ دیوالونوالا. خستا میووالا. او دا آغی ندف دیواغ استلی. میوی اغه دیوال اغه دیو، غرزدل دیوالونو والا اغه باغ مو واپس کو او دا وجه نه خیته ولي داغه ته تسری اوا ته ایزوی دوی باغ خسته باغو خسته میويوي خسته حفاظت والا او خوځه اورز العالم داغه باغ کې غرزدل ما دا شرمخ، دا اولی دلزمری دلزمری دا. دا دلما باغ کې مازه شرمخ د خپې ساسرات اول د لزمریچ دي تزمرې راغلې نو ما زغوره دره ما باغ خسته باغو خو ما پرې قاضی خبر اوری باچا ناس دے باچارا نیخ شو پویشه چې خبره زاله چې دراخه زکه پرخه لګی دی زمانه یریږي زمری د خپل نخې لیدل راځي چې دی میوخري پانه لیدلی وا نو باچا او توئی چیر جی الابستانیک نیمه بستانو کا خپل باغ توه په شاستا خستہ باغ وے اخرستا حفاظت ولارې خستا مې او ولارې الله دې ستانه نصیب کړي او تک تا د از ماریا سارا د دې له خزر مری د دې بیان شي واپس کېدلې نو الله رب العزت چې چال حیا عزت ور کړې وي د ابراهیم علی السلام بيبي سارا بادشاہ د غلط دوم بي زته اراده کې الله فزي باندې شل کو او بي امینتون او زاره کوله با حیا او با عزت داسي وي او چې کله عزت او حیا پکې نوي ناغه پځنګ پې کېږي ګرځي دداسم مخلوق په واره کې الله رب العزه فرمای په دوی بیا ترس م کوي چې معاشرت عبرت والی عبرت اذنيه تو وزاني فجلد كل لواحد منهما زناکار اخذا زناکار سره اوه تا سدي دواړه لره سلسل دوری داخلها البکر بالبکر حدیث کی راضي دا هغه صورت کې چې وادین نه دي شوي او زنا اوس و نسل دا ازاد زنانا او چه وینزوی دا وینزوی دا پارا پنزوس دوری دی نیمه سزا دا حر ریلا او چه کل وادشوی بی سلی وادشوی خزوی ناغوی دا پارا بیا رجم دے ترنوم پورې بی خارو کی پٹکی او دا غیه نفس بی بیا بی پا گھٹو بانی اولی فجر دو کل واحدی من همامیات جل وَلَا تَعْخُزْكُمْ بِهِمَا رَافَتُن فِي دِينِ اللَّهَمْ او ودی نن را ترس کول پړې دواړو په جاري کولو د الله د حکم کې بعد یې کې ستی سي بیانې عمر رضي الله عنه عادلو بشکه عادلو وې د عمر رضي الله عنه زیز جنا کړه ال عذاب الله او هغه ورله سزا ورکوله جلاد ورلا دی دیګر مولا په خوږ आवाज لګیا او جړل په کیسړ کې منبم چې خدای پاکا نو د سمر عادلان با چاهانو او سمر اصحابو اس څنګه خسته قانوني جاری کړل او دې نکتل چې دا دې ترپ ته یو طرف ته خود ټيب د عمر رضی الله تعالی عدل له قبل ترپ ته عبد الله ابن عمر یا د عمر رضی الله تعالی بل بچی د صحابي باندې دا چا غا زنا کړوا او په هغه باندې حکم جاری کړو نیلوئی رحم الله استاد محترم الله رب العزت غریق رحمت کی هغه نما تاسو کوم اجیدا واخي خلک بیانې دا کې کذب دروغ دی دمرګ لري لا ته زمانو کې چا زنا نه ده کړې او نه په رجم جاری کړې او نه دوری جاری کړې او نیسی ني تا سي تاسو را تاسو لره د دربانې ترڅو د الله قانون جاری کولو ان كون تون تومینو تو نا بالله واليوم الاخر واليشهدوا عذابهما طائفه من المؤمنين ته دا هډر غټ ملا بیان کړي دا بغلط غٹ دیر کسی کرے دی هټ mula دې کې سیکلې دي او یو پیري ابو بکر صدیق چې کلام نبي عليه صلوات والسلام وفاتې وخښو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وخښو یو کیسټ کې وای نو چې چان اسیشه پروتې چا کابري کلاو کو نو چې ګوري نبي عليه صلوات والسلام ابو بکر داسره غاړیسته دې او ځان سره ځخکړې له تا کې سيدي کې غټ مولا دا کسی وو کی خطا دی کنه یو د الله رب الدولت کلام او د قران نه خلاف یو لوی مولا khabar aw kledam wae ch luwi mula kreda khilaf nada na na je khabar ekre khilaf na خلاف ta khilaf ko aya sabawayu gawa yu nabaw yara dai suziat yo ko takhrirat e bukhari ki مولانا زکریا سے لکھلی وای ما نچا تا پوسکو چې د نبی علیہ السلام دی بیبیانو سر نکاح ولې هنه کیږي او سر نکاح حرام ولا وای ما ته چې دا خاصانه خبره ده نبی علیہ السلام دې خبر کې ژوندېره او ژوندېره خالي سرنګانې کېږي سر نه زکه اوسرنې کې دا جواب دی بل طرف ته تر قرآن حکم دے قرآن اللہ ولا دا حرام دی قرآن مطالعه کې الله رب العزت فرمای ولا ان تنكحو ازواجهم دا تاسو باندې حرام دي چې نبی علیہ السلام بيبيانې په نکاح باندې داغه مرګ نه پس نه والی دا رنګه ازواجهم امهاتهم دا نبی علیہ السلام بيبيانې بی د بی امت میان دي امور سره نکاح کول حرام دي د قرآن نص پری او بل تراب تخپل خیال چې ذکر او سر نکاح حرام ولا چې ژوند دې ژوندې شهیدانم ژوند دې خوله د ژوندودو بیا نه سره نکاح کیږي بوله د اخرت په لحاظ سره ژوند دې د دنیا په لحاظ سره مړ دې امام کاثانی بدای او ثنای کې ذکر کړي اما شهیدو فیاح کام الدنیا فمیتن یوڅه ماله او تنکه امراته او ينفذ وصاياه ام شهيدو د دنیا په لحاظ سرمړ دی مال به تقسیمی خزې پس د دتنا نه سړې په نکاح اغستلې شي او د وصیتونو بنافيز کیږي ناخوم جندید شهيدان او د اخرت دنیا په اعتبار سرمړ دی ندا غټ بلای خو خبره غلط او کړهغه ته غلطه وایا بل حکم الله رب العز ذکر کہ ولی شاهد عذاب ما طائفه من المؤمنین اپکاردا چې حاضر دي شي سزار دروازه له ډله مؤمنانو چې برتی والی یو کس دې اغلای او کړل په چوک کې ادرو ولا سونه جکټکا زنا او کړل پر دې عزت واغستو د یو څوبې ټانک یو پرې یو کس راځل کړو مونږ تل وسخه دغه واه خبرې شو ځغلې ور اخلاص وکړو سمې کوکوې استلې چې غي بےوالی دا غتانې داراله مونږ ته وای و چې تاسو باندې ډېر ظلم کوي کنه ودا چې تاسو چې پاګټېم کېوینې چې درا برېد کاګې کړي او ټوپک او سریپو پر دې کو ورواوړي او د زنانو د غوګونو باندې وایو میخه کې راخ کی او عزت یې وو کی او بیا پاګټېم کې دې کوم حرات ته به چې دیما کو تر کړې بيد هغه خلک دې مونږ ظلم نه کومه دا ظلم کې الټې ظلم دا باز وی چې ته سزا ته مسلمانان حاضر کا چاوی وګوري چې دا دوی دغه آلې کسباب ماده سکلم زمامم دا حال وی ولیشدو عذابهما طائفت من المؤمنین پکاره چې حاضر دي شي یی زاره دوا ته له ډله مؤمنانو ازانی لاین کہو الا زانیتن زناکار سړې لا ينكهو الا زانيتا نکانه کی عادت کې مگر دا بدکارو زناکار سره او مشرکتن یا مشرک سره وزانيتو لا ينكهوا الا زانن او زناکارا زنانا پا عادت کې نکانه خو کوي مگر زناکار سره او مشرکي ادم مشرک, مشرک سره وحرم ما ذلك على المؤمنين ا حرام دې د عدد جوړول په مومنانو دې سره اشکال په معنی کې حل شو ظاهر کې اعتراض دی ځان زناکار سره نکان کې مگر د زناکار خزي سره او زناکار خزا نکان کې مگر د زناکار سړی سره کوي نو ډیر کړه ته وینو پاک دامن سره زناکار سره نکاره شي پاک دامن زنا نه وی ځانی سره نکاره شي او الله وين چې زناکار سره نکاح وکړو دې و ځانی نو د دې سم مطلب دی یا خدل ته زنا نه ملایان کې هو نه مراد نکاح به معنی وتی دا جما دا نو عزانی لاین کې هو الا زانیتن زناکار سره نه ملایويږي په هند زنا کې مگر زناکار سره یا مشرک سره او مشرک زکه زناکار سره او ځی ذکر کړه چې څنګه د مشرک اله نه د معلومو کړي او تاسې د کړي کړه بل ته سجده کړي ودارنګ د بدکارۍ زنانه خاون نه معلوم کله یو سره تعلقو او بل سره و زانیتو کې هوا الا زان او مشرک زناکاران نه یوځې کیږي مگر د زناکار سره یا مشرک سره ایا عادت داره زناکار سره هیڅ نکاح کوي نو بدکار سره خو کوي ګلوکار دم هغه د دم ګلوکار سره نکاح کوي او دارنګ پاکدامن دامن هغه د دا پاک دامنو نکاح کوي دا عام عادت دی الله رب عزت وی دا عادت په مسپو عام نیکانو حرام دی چې هغه د زناکارو بدکارو سره دا ولی پلان کې ډېره خسته आवाज دی ډېره خسته دا ډېره دولت دی نن مسلمان به دا عادت نه جوړی او نفسي داسې کې دلې شي چې پاک دامن سره وی د زناکار سره نکاح کې دلې شي ځکه سورې نسات کوم محرما ذکر کړی داګن علاوه نکاح هر چا سره جایز ده د کې ناکاره د نه چې زناکار سره بهنیکان نه کې او بیا خاص ک چې نک کې مقصدم داوي چې دا د ځینه بچ شي نو اوله غوره بره ده شخلی الله زی د مجدوه د شا اسیل شحید رارح مح الله اخی کار کړی وه داخین نه چې کله راغلی او دی حنته حجرتې کړو جادو د انګریزانو مقابل کې. وی آغا خپلا علاقه که ده خپلا شاہی خاندان نو سکسانو یو زیتا پردیز زنانه روستی دی بد کرداری بد چلنی کئی دیتا چپتا اولگی دلا نو ده ځان تیار کو روان شو پلا رک یو زنانه و آغی خیال که ده بزی گندگی پی را پاس نوارو لی ده بیا کورترالی کپری بدلی کلی غسلیو که بیا لالی ظاہری ده ملنگو د غریب شکلو چکم پا دروازه که ن اغه تی زدن نظم اغلا له ویر پلان کې یو او مه راغلی پیسي ټکی ور کوته ځه پیسي ټکی ور راغله زه ډیره پرام نه باغلې زه ما سکار دی مې یو سدا سنانې آیا هم اغه وتې سوک دی وای زما سره زروي کوي راي ولا پتو توله کې اسماعیل شید رحمہ الله دی وې سوکولې شو دا نو مر چاپې جاندو وراله او وټول ډیر ګډ شو دوت سورته زلزال شروع کوو اذا زلزلت الارض وزلزلها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها او هغه سورته انسان ولی او د اشا اسماعیل شهید رحمه الله پښان جب او زلوی د انسان د زلنه ټوکلي جو ځا کوي چې دا هغه ترجمه او تفسیر وکړ ټول جړل وې سوه بیا تر جنت چې کوم ترتیب آیاتونه هغه شروع کړو وې سوه کو چې کومه خامخانو و, و, و خام نیکا وکړي ولې بچلانی کوی داغه نه پاس ته کوم مشره پکې وا هغه زوبه توبه علاوه بسم زم یو شرط دی څه شرط دی یو زوبه علاوه توبه بسم د زنا چې ما ته نه کاوالې هغه دا شرط دی بالکل قبول لې چې ته په زنا نه بچیږي زم ما قبولې هغه هغه مشره هغه چې کله شاه اسماعیل شهید رحم الله هجرت کړو ده هن اړخ ته سره هغه او پهغې چې کله مشاهینو دپاره میچنو بانې داې وړه کولی او په مجاهینو به دانې تقسیم کلی بل رزې ته راغستې وړ به دا سره ګزور په تتیلوکې. نو دغې زنانه به ډبل داې ستلی اوغې په میچن وړه کول یو پیرېشا اسمیل شید راېمهله رالی او دې د لا نوویلې روان دي میچنته داسې او الله الله کوي د شایده دې پهزله کې به سره راغلی چې هغهه د مضودجنون اوبل طرفته دا د سختو. د دې څنګه ځلکی رسیدي دا ځنانه او تو په الله می قسم میده دي جون یو میند په غټول خوشاله په زندګو ژوند ورکوم الله په دین کې چې کوم مزرا او اگر که کده لاس نه ویني رواني وي مطلب دارشای اسماعیل شهید رحمه الله و سرنیکا اوله کړوا اگر که بدکار ځناکار واه خو دې د پاره چې د سن بچی د زنانه بچی نو په دې شرط وسربیانیکا اغا وصرا جایزوا الزانی لا ینکی ہو الا زانیتا او مشرکا و الزانیتو لا ینکی ہو الا زانین او مشرک و خر ما زالکا علی او حرام دے دادتو جوړول پا مومنانو باندین واللزین یرمون المحصناتی سملمیاتو بی اربات شہداء ام او اکه سان جب عیب لګي او توه مت لګي پاغه پاک, پاک دامن زنانو باندې بیرات لولونکي په سلورو غواهان فاجل ذوهم سمانینا جلتا وه ای ذلرا اتیاذری ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا او مقبلو تاسو د دې گواهیه میشد پارا ولائك هم الفاسقون او دا کسان هم دی فاسقان دي الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان د فسق نه بجدي چې او توبو ويستل واصله او ملحو ف الله غفور رحيم پس یقینا الله پاک بخون کې مهربان دي دی. دي محدود فل قذف وي دروغ او تہمت لګول او هله شیغه ته محدود فلقذف وای محدود باره کې الله دو حکم وکړل یود د گواہیبا نقبلیږي بلدا فاسقان دی یا الا اللذین استثناء د سنده امام شافعی رحمه الله چې توبه او استلا نو دی د گواہی موږ قبل له شي او د فسق نوم بچو او امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کوي چنا دا استثناء صرف د چې سق نه ده او گواہی با بیام دا دا نقبلی گی. سالے درو و بیان د نه قبلې یو سره هغه په درو وه له شی تهمت لګولیو په دروغه نه دا گواہی به نه قبلې هدايه کې عبارت ده چې کله نکاح ته لکې دوه غواهان پکړ دي اگر که محدودین فلقذف وی وه له شی وی دا غواهی به قبلېږي یو طرف ته امام ابو حنیفه رحم الله له غایب نه قبلې بل طرف ته گواہی قبلې څه مطلب ده گواہی یو هغه غواہی ده چې بلکې بلبانه پاره کې بوج ثابتيږي او په بلبانه د دېواري په کې ثابتيږي نو هغه ټیم کې دغه غواہی نه قبلي دي وای چې پلان کې غلا کړی مالیدل لري نو پلان کې نو بیا په خلاص کټ کیږي دغه غواہی نه قبلي ها که داسې غواہی کې چې تحمل یې صرف خپل ځان باندې اې ځان د ګناه او بوج په ځان باندې راړلی چې میا میاش لیدل یا ما د د کسانو ا ني كات از حاضر شوي ما دغه گواہی بیا قبلېږي والذین یرمونا ازواجهم آکه سانچ برنامه لگے پخپلو بیانو باندین ولنم یقول لهم شواداو بیا نه تدوی د پارسو گواهان الا انفسهم مگر سر خپل زانو فشهادتو احدهم و پس گواهی ده يوتند دوی عرب و شهادات انسلور قسمون بئی انهو لمن الصادقین چه قیناً ده درشتننا والخامسةو اللانت اللہ علیه بینزم قسم بے داوی چلانت دا اللہ دوی ان انکانا من القاذبین کچریوی ده در اغجلنام بیا له خزر نمبر بر برائشې کا خزر چپ شانه پاغه حد ثابت شو نبی له سلام چې کله یو کس هلال ابن اميره رضی الله تعالی ته داسې گواہی وکړه خزر ته وایې نه چپ شو بیا ورسته بی لا اخزلو ابا اسائر اليوم او قوم تول مر لپاره نشم شرمولي را مخ کې شو په دروغې قسمونه شروع کړ نبی له سلام مې کدا حد العان حکم نه وې نو زموږ د دې بجدا فیصله وې خو الله حکم را لګلې د دروغه غواهی وکړدان له آخرت تباکو اخلاصو شو دنیا کې دا بچد ويدروا انه العذاب انت شذا اربع شهادات دفکای وا د زنانا د زانسز دا سیدا قسم نوخري غواینو کی سلور قسمونه سلور پیره په الله قسم مخري سوی زماله په الله قسم وی انه لمینل یقینا نو زه ما خاوندو په درود جنو د درود جنو نه په دې تههمت لگو لکه عام نه چې اسه کاذب دي اسه خصو ارسو کوي دروخ کم از کم سره چانه ویل کیږي ازماره پال لا قسم ویچ د درود جنو نه سلور قسمه بوخري وال خامسۃ ان غضب الله علیها بنزم करत بعدا دا گواہی کوي چې غضب الله دې په دې زنان باندې ان کانه من الصادقین <سؤال> کشریو دا خاون زما زمادرشتینونه و ما ری دا لا غضب عثماني چھڑا کراو غرذیگی کزما را خاون رشتیاوی گورو د سڑی پر بارہ کی لعنت پین زم خبر ذکر کر اللہ نتلا او خذ پر بارہ کی جذاب غضب اللہ <سؤال> <سؤال> داز ٹھکے ذکر کر کی ولی زکہ خذ لعنت لعنت دیر و لعنت تذونو نئری او توتے پتہ غضب عثماني چھڑا کراو غرذیگی نکسن اسد ایمان رشک پکی بیا با رستوشی ولاولا فضل الله علیکم ورحمته او کچر نیوې فضل د الله پتا سبان دی ورحمتو رحمت د الله چې تاسو د غلط خبرو غلط او قولونو نه بچولې د تاسو په ټوله حاله کې وي وان الله تواب حکیم او یقینا الله پاک توبه قبل اون کې حکمت او رازات ده نو زګ تاسو به نه بچږئ ان ځین نه جا اوبلف ک نه او اوږد کیا د عشي له تهه پې بیا چې پهغ منافو تهمتلهګړو او داغې پور وظحت او انشاءلله تعالی تشریبه سبا کوو غو کو فر الله حری لکوم مسا اوبلله حمی نه ش را بسمله الرحمانې اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمَ اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِسْمُ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ عَزِيمٌ لولا إ السَّمُ تُمُوه ظنَّ الْ المُؤْمننون وَْمُؤْمناتُ بأَنْفُسِهم خَيير وَقُ حز لولا جاءو عليه باربات الشهدا اف اذ لم يعتوا بالشهدا فاولئك عند الله هم الكاذبون سوره النور کې اصلاح د معاشره ذکر کې درا آقیده عقیدات انسان صحیح شي نو پاغه پسې د عمل سه او معاشره جوړول د انسان د سعادت سبب ګرځي او دت صورت نور همزه کوي لیکو تر جهل ایت رسمنا داغې تاریخ ختمه آپ دنیا کی رنہ پیدا کئی پدیسورت کی اہم مزامین سلور قوانین سلور اصول ذکر کے دل اوو آداب ذکر کے دل یودا کہ سړے بدکار اخضا هاری او د دوینا سلسل دوری چې چکلا غیر شادی شدوی او کچر تکی شادی شدوی وادی شوی وی نو داغوی دپارا درجم حکمو او رجم طریقہ ترنم پوری خخ کلیشی او بیا ګټو گٹو بانی ویشتلے کیهی خمخ او سر بولنو لی درجم بارکی یو وحی غیر مطلوع چیاغا الشیخ و الشیخت تو ازاز زنیا فر جموهما نکال من اللہ مشر سڑے مانا وادکڑے سڑے وادکڑے خزا چکلہ بدفیلیو کی ناغتا سپا گٹو بان اولئی سنگساری کئی دومر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو بعد خلق کوئی قرآن کی رجم نشته نشترے نهرم و صلح و قرآن کی نوی وضاحت سرا اجمال شترے خضو ما آتاکم الرسول دلان دیدام داخل لے وما آتاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنه فانته عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو درجم مسلرالا وی رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی رجم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وی زمان مخ نبی علیہ صلی اللہ مرجم وسلم رجم کڑیو پخپل کسان دغلی غلیوی د الله رسول زمانگ ندا سے کار شوی دی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کڑیو پگٹو اشتلشیو واپسی ک سان دا روان دي یو بلته ووي روژمه کرجمل کللب د سپی په شاننووي شتري شو نولیات او سلام ډیر زیاد کوسه شو پ ب قلتم ډیر بد دغه چې تاسوویل یو روایت کې راځ یو خرو په لابانې مړ پروتو خپی و چتی کړړی پرسییدلو نبی علیہ الصلات والسلام او فرماله اے فلان او فلان فلان کې او فلان کې سوشو هغه وده الله رسول دای سوا څه فرمای نبی علیہ السلام یې ورشي د خر غوخي او خري الله رسول خر مل خر غوخي سو خري بتا سو د خپل مل رور مسلمان غوخي خورله پاغه پس لګیاو اذا غیبتم کاو اي حبو احدکم اي ياكل لحم احيه اخي پچا پس خبر کول د داداغه غوخي خورل دي مې ضرور مسلمان د غوخو خراکنا درې خر غوخي خراک شي دي کنه اي روايت ذکر کیس ير عالم النبلاکم ذکر دي چې لحم العلماء ا سمن د هر چا غیبت انتهایی ګنا ده خو یو عالم پسې لیجا کې دل پاغه پسې بد دی دیویل د زهر قاتل دي بیا نبی علیہ السلام او فرماایل د خدا څخه توبه او ایسترا کا توبا پا دی پدې ټوله مدینه والاو باندې تقسیم شي نو د ټوله مغفرت بو شي چې په خپل وسره راشي چې د الله رسول باندې دا کار شي په ماده الله حکم جاری کا دا ایمان اخری حدوی انسان د خطا کیږي او د خطا اقرار پخپل او کی نو الله یې معاف کی او بیا پی حکم جاری شي نو راجم نبی علیہ الصلات او سلام کړو بلکه یو وارخ ذکر کئ وای مالی دل شادوگانو کی شادوگانو کی یو شادوگه بل شادو اوی دغه بد پھیلی کړه نور شادوگان را ټول شی اوی په ګټو پس تریکا باندې معلوم کړه وا چدی زنا کړه بدکاری کړه یہودو ر تورات دا مسله په ټکړه وا ده نبی علیہ الصلات والسلام د بعثت نمخ کې یو سړی نه خطا شوی وا او پاګبانی يهودو د جلا او تنې حکومت کولو چې دو ملک نشړل لیکي دمر دمر پیسې به موږ لراکی بیا به د کلی نوځي نبی علیہ الصلات والسلام ذکر مابوش او قران را لې فیصله نبی علیہ السلام لرا نبی علیہ السلام داسې سره غلطه ترا جوه شادي شودای هغه پر رجن دی اور یو تورات کې خراجم نشته نبی له سره فات د تورات تورات راولې حدیث کې راځي تورات راول او چکل هغه راهب mula تورات راول او چکم آیات درځم په غوته دا شیخ نور را سي پړاوي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی علیہ اخوکا جلا سی ولا اخوکا فإذا آیه الرجم تلوه درځم آیات په تورات کې پړقې زلیدو نو تورات کې مرجمو قران کې اجمالا ذکر دی نبی عليه صلوات و سلام رجم کړل ابو بکر صدیق کړل عمر فاروق کړل راشي وي رجم نيستره د دهشت او وحشت دی نو دا وحشت, وحشت نه چې کوی ته خت کوس کې او پان شي کړی وي او سب لټ ټکی او ساتي نوزي دا دا وحشت نه دی چې په یو قرباني پساونو کسان ورشي شلو پنځوس کسان ورشي او داوی پیسیم والی بیزتی مو کی کالینتی والی او قتل اونکی هغه وحشت او هغه یو کس په غټو اولی نه وحشت شي نه دا اسلامی قانونو، او قانون زانی زنا زانیا په غټو باندې اولی جبرت خلق والی دویم حکم داو چې دا الله په قانون جاری کوله کې بنرمي نه کوئی دا خو ب خو گیږي دا بډېر درد ديږي تکلیب تکلیف کیږي وا نو د بل دردولې بری بې عزت کړې پدبا نه تر سمکو ټول معاشره خراب شي بیا ها حکم جه حد القذف اسه بدنام او لګې ګواهان وسرنوي ناغله سزا ورکې چې معاشره د کنزلو جنگ جګړو نه پاک شي او قدم نی نو حکم اللعن قسمنا بخری یوبل نو ازادیگی آداب سبعید بهید دفقول د پارا ذکر کول چه پردو کورونو تمدن نکی گئی جو ارسین نو سلام کوا اجازت طلب کوا اس مدن نکیگا مومنان توه چخل نظرن اخکتی کی ممنانو ځنانوته ووایه چې د خپلو نه نظررو نهخیالو کې پهځان د لوړ پهلوونې راواچئ ځمکې د تر خپې نه را خل لاې خپل ډولو سینګار د چا ته نښکاره کوي معاشره کې کم بیوادهوي هغوی بی لواده کوي چې کم غلام ستاسوونه هې کتابه غواړی هغه سره لیکو کوې ازې کوي؟ او پخپلو په پخپلو زنانه او د بههی زور مکوې چاغه تاسو پخپله لاس باندې به حیا کوي پخپله دیواله زنا اړه کو تر وړه دا پخپل لاس یې پینج یوس کې برتې کی, کی. پیسې ګټا نو د پلار او رور اغا ا حیا او شرم دې ختم شي پیسې ګټلو د پاره د بل سره یوځی کې نولي او نفس کې نول سمرا را دی. پا کی دفتر دا سومره واقعات راغلی دي پهیر کې یو دفترې د دوی راکړو پایهې کې تویرونه ګیر کړلو چې د هغېاقې سومره زمن خلکو مالدار دا غوی نوړو خیانې به بوت للی او چې کله یو ځ ت بوي ل د را نو اول په کلې کې یو کور ک را غونډږي بیاره دی کلي نهرو ټوپی ته بوي خلککو ز روپۍ د ټوپ خپړه راه دځې دی که نه بیا میاش پسس مییټګ په سابیې شي. درحانس وکیږي بیا چې کال نیم نن تیریګو په اسلام آباد کې میټینګ وی نو آلته چې بوزي نو آلته آیو جنې بیا قصدي کړي وا وی پلار اټلو ټولو له داسر خوراک ورکو چې آلته رسېدل نو یوم په ځان بیا چې هغه سکول او هغه حالت کې داونه ویډیو کې سټي ډا کې کړي او هغه جنکو ته وی کتا سو غږ کوي نو مونږ د داخلمونو دا ګور د دیجنکو دا حل دی او هغې ځان مفوسکه چراله پلار بیا لګړې تن خاړیره د پلاره د پیس را باې ګټې د کور ک را باې ګټه لیکن دیخ انزیرانو سرما ما ملږه د په پیغلو پیغلوبانې پ خپلو دناانبانې د به زور م کوئ مو بائ او معاشه کې فساد نه پیداده کوئ د لوکن الله پو خنیر نه دی مړکرې طال هم الله روزی در کويته مسلمانې او تا اللہ را بلزت ایمان روڑے. نو دا الله رب العزت باندې ایمان راوله دا الله رب العزت فرمان داري چې د رزق ځموري الله په خپل اغستره دا تا دا الله بندگی کوا او چې کله ته د لور خور خیال ساتي الله تعالی ډېر اجر کوي یو دو دکان دارانو په دیر کې یو یو خو دکان بلبل خو په یو رز شروع کړه یومره پیسې پکې واچوله دا یو دوکان لکونو تور سره د بل دوکان نه چلي دو تپوس یو کو چیر د دې سو اجازه معلومات کول کول هغه یو دکاندار وي وې زو خو یو وازی مې یومې بچ یومې خزدا یومې زویره یا یوزما ازما دکان نه چاليږي پیسې را سره ډیری دي ابل وې زما دکان زکه چاليږي زې وازی نیم ما ته نون را په غاړه دی خويندې مې دي مشرانې زنانه دي اهل عیال دی نو دا غلګ مال کې ول الله خیر برکت اوله واچاو د لور خور خیال ساتي د غوي نفقه برداشت نو الله ولا ور کی کنه او ډیر کرت یا سړی وازی او رزق مخی غور پسینې شي پورا کولې نو دا په لور خور باندې پیسې مګټي اغوي معاشره ته بهر مو باسي يهود کینداره سمووي به خرصولي زمونږ په قوم کینداره سمووي به خرصولي وې علاوه کې آزاد پښتونونو کې ډیر قومونه داسي دي کابلیانو کې محاجرینو کوم ډیر داسي دي چاوی خرسي پیسې پیلې علای کی آزاد او خور انسان دا نه خرسي دي کته کروڑونو روپیوار ور کی خرسي ده نشي دا پیسې چې خوري حرام خوري نارواخلی او شریعت نه خلاف عقلی بلور خور پسر باندې پیسې اغسل یا دغوی ګټ تکین اصل دا د بیغیرت او بهایا انسان کار دی دا شریعت نه مخالفس کار دی دا اضا یو ذکر شو اوس په یو قانون چې ذکر شې او چې یو بلبانې تهمتونه ملګې وې پاګې باندې یو واقعې تفریقی واقعا د عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها او داګه تفصيل او وضاحت کو الله رب العزت فرمایي هغه واقعې ته اشاره کوي یو لس میا د سورته نور کې ان الذين جاءوا بالافک غصبتم منکم یقینا کسانو چرات لکڑی په اغ بدنامه لګولو غصبتم منکم د یو جماعت دی ټولګه ده ستا نا تاسو نزان شماری لا تحسبوه شرر لکم ګمان مکه وای په دې تہمت لګولو دا شر عد الزرار استا سودا پارا بل هو لكم بل خير لكم بلکی پدیکلو خیر دے استا سودا پارا لكل امرئ منهم اکتسب من الاسم دپارا دہری او قصود دینا بدل د اغيوی چد کڑی وی د گونان و الذی تولى کبرہهم منهم اغا انسانو چوچت کڑے دے لوی بوجھ دے دینا لہو عذابن عظیمو داغل پارا عذاب دیر لوی دے مومنانو ته الله زور نور کئی لولا اسمی تموہو زن المؤمنون والمؤمنات ولنوا کلج تاسو اور در ودی بدنا مل را جګمان کړوې مؤمنانو سړو مؤمنانو خزوم ب انفسهم خراب خپل ځان باندې د خیر و وقالو هاذا افكم مبين اول نو چې دا سویلې چې دا خو دروغ کار دي واقعه عائشی صدیقه تا اکثر مفسرین دګر کوي اگر چې بعضی قیل په وقالو کې کوي پرند اکثرین دی کې واقع د عشسی دیقې مراد ده د واقعې تفصیل او وضاحت داسې او د دا نولهصلات او سلام عادتې ګراو چې کمې غضويله او کم جهات لبهتو نو د خپلو بییان او پهنی کې بیا خ واچو چې د کمی خ بر تو ناغ ځان سره بوتله جهات تا زنانانه بجهات تولد للی د دی وجه نهبت للی چې مجاهدین ل د لنو تعداد کومو مسلمانان کومو مجاهو ل اوبر راړلی بیا به پرده کې دا غوی پټې لګلی او خت ب کا د دا غزو د غزای بنو مستلق او غو تل موورسی او ته نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دې غزوه د بیبیانو په میث کې چې حسن و اچاو نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د دې دروازه حسن او دات دروازه نبی علیہ السلام ځان سربوتلې وی یو اوخ باندې او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او یو اوخ باندې عائشه ایا اوخ د نبی له سلام خپلوا چې کله غزوه شوې دا عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې الله ربه له ز ډیر غنیمتونه نبی له سلام تورکل صحابه تورکل اور ډیر په خوشاله سره واپس شو چې کله د غزوي نه واپس را روان دي یو موقام تر رسیدري نبی له صلوات و سلام شپته روله په کې وې نبی له سلام او زه بهر ووته را قافلینه کی کری وې شړا نبی له صلوات و سلام ماته فرمایل هل کې په سباق ما سره مقابله کې منډه وهی مایولین نبی له سلام وې ما کا پلی را او چتې کړه له نبی له صلوات و سلام شړا منډه نبی له هی صلوات و سلام زمونه په منډه کې مخ کې شو مږي کلام زخه پښه شما ماته تلکا به تلکا ته زمانه او پیری مخکې شیوي نه زماده دغه بدل خلاص کو او هغه مخکې کېدل داو چیکله زمات لار کرا نبی علی صلوات و سلام راغلې او ما سره الله کس شیو نبی علی سلام میدان راوړ ما د ټکو په تور و نه راوړم نبی علی سلام ما پسی شو ماته منډ کله خو زیر روان دي نکړه ما ته مخکې شو نو نبی علیہ الصلات والسلام او اهل عیال سرا قدره ازادی کولا اووی د خوشالی ور کولا دام نه چې بس کور تلاشه ګروز مروز تندې نیولې او خدای پاکا چرای شکور ته پیریانی پی نانا نبی علیہ الصلات والسلام د خپل اهل عیال سرا ازادی کړه